Ribárác Restoráni feliratú autóval jár. – És? csak neked is? – Kérdeztem, ahogy kivettem a boros üveget, és nyúltam a poharak felé. Azt mondta, valamelyik előző hétvégén a barátnőjével volt ott. A többiek ismerték személyesen ezt a férfit. – Biztos mindegyiknek volt vele dolga – vetettem oda cinikusan.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 és a konyha felé indult, de ezzel az én megérzéseim csak felerősödtek. Klaudiával még délelőtt megbeszéltük az irodában, hogy este közösen futunk. Ő ott ült a fasizmus áldozatainak emlékművénél a betonpárkányon, háttal a Dunának és Péterváradnak. Még az út túloldaláról láttam, azt fürgészi, merről jövök. Feldultan érkeztem. A sötét este ellenére is meleg volt,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 Mellettük a szerbek, és mi, akik vegyes házasságban születtünk, apajában horvátok vagy bunyavácok, zselizet felfelé álló hajjal tud fülünkben, kisméretű aranykarika fülbevalóval, Levis 501 farmert, edzőcipőt, dízelfeliratú pólókat viseltünk, vagy fekete garbóban feszítettünk. Mi voltunk, akik elszerették ezektől a fiúktól a magyar lányokat,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 Tomó, barátom, veregette meg a hátam, és úgy nevetett, hogy nem csak egész csillagó műfogsora, hanem felső fogínye is kiviláglott. Én meg azt éreztem, lám, a világ elfogadóbb, ha hasonul hozzá. Köszönöm, hogy segítesz. Csak szólj, számíthatsz rám, mintha testvérem lennél, mondta, és kifizette a számlát.